بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد كريم ريت رغولي 3 3 4 رغولا بنه سيركوت كوثت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القاعده الثالثه është rregulli 3, se në Nabi sallallahu alaihi ve dhe mbi familjen e tij u shfaq në njerëz të ndryshuar në ibadete. Për shembull, se pejgamberi sallallahu alaihi ve dhe mbi familjen e tij ka thënë, "Çfarë kanë pas, çfarë kanë ndrysuar në ibadete." Për shembull, kanë qenë të gjithë që kanë adhuruar, ta adhurojnë atë. منهم منا عفوزو ملايكات يس rainforest 카ال presidency كان آذرو ملائكة ومنهم منا عفوزو الأنبياء والصالحين يس�마 فقام enseñت في القماعة empathة تعامل ومنهم من يعفوز الأشجار والأحجار يس chore عن فURE و loves ومنهم منا عفوزو الشمس والقمر يسأغار كن كان عن ف trazى lettرة وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يفرق بينهم هذا gjithkëta i kalftu i dërgumi i pavut sallallahu alaihi wa sallam edhe nuk ka pa dallim mes tyre ua delili qolu taa ua delili qol allah taala arguments për këtë fjalë allahut të lartësuar qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah dhe gjithqëna ata dheri sa të mosket më fitne dhe e gjithë fejat jetë vetëm për Allahumë Vë dhe lillu shëmësi vë lë kamar Qauluhu ta'ala dhe më thëmë të gjitha së so, i përmenë këtu Shekë Muhammed ibn Adhul Wahabi e, se ka pas njerëzit në kon, pas të konë kanë pas të adhuruar të ndryshëm disa kanë adhuru ketë disa edhe për të gjitha këto që i përmenë këtu ka argumente për i kuramit, edhe argumenti për djelin dhe hanën, se ka në dhuru djelin dhe hanën, është fjallë a Allahu këllarëcuar, vëmin ajatihi lejluven me haru është shemsu vel kamar, latës gjudu li shemsu vel ali kamar. Pra eh, prej argumenteve të Allahu të është nata dhe dita, edhe djeli dhe hana, nësi bani sejde djeli dhe hanës, وَسْجُّدُوا لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَهُ تَعْبُدُونَ Po, banisezbe, Allahut, sra përullu juni, Allahut, i tili ka kriju ato, nëse vetëm ata e adhurani. Pra ki, ajet është argument, se ka pas njerës që i kanë adhuru djellin edhe hanën, për qëtë Allahu i ka ndalu edhe për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem i ka ndalu që njerëzit të adhurojnë djellin e dhe hanën, e dhe tërket shkak pëse ka e të zistu të në mesin e mushrikve të atil që e ka në adhuru djellin nëse e ka në adhuru hanën, përëmëri sallallahu a.sallem ka ndalu me falë në madhë gjatë bindjes djellit edhe gjatë fërëndimit djellit, sëpse me këtë me këtë pun i përgjasojnë mushrikve të cilët e adhurojnë diellin gjatë lindjes ose gjatë perëndimit. Dhe kështu që muslimanët monoteistë, metafizikë, do të duhet më i kundërshtu edhe format edhe kohët e ibadeteve të mushrikve. Kurse adhurimi, domethënë, në këto dy kohë, që janë gjatë lindjes së diellit ose gjatë perëndimit të tij, është për ngjasim me Mushrik. Kurse për ata që kanë adhuru me lajket, argument është fjale Allahut Dhe të të të të khidu me lajket e unë nëbihjine erbebe Dhe të të të për pëngamerit për Allahut Dhe aj nuk ju urdhron që t'i bëni me lajket dhe pëngamerit zotra Ka adhuruar Edhe kjo ajet të regon se ka pas njerë që kanë adhuru me lajket dhe pëngamerit Edhe kjo është argument se kjo adhurim ka qenë shqip. Pra, përmes këti regullit, regullit tret, njihet gjendja e Arabve të të cilët ka ardhë nga Meri sallallahu alai sallim, të të cilët është dërgufë nga Meri sallallahu alai sallim. Në mesin e tyre, të, të të ka pas të atil që i kan kanë adhuru me lajket, e ka pas të atil që i kanë adhuru djellin dhe thanën, e ka pas të atil që i kanë adhuru idhujt, prai gurit ose prai trurit, ato i kanë dhuru gur të ndryshëm edhe druj të ndryshëm. Edhe në mesin e tyre ka fasqe që kanë dhuru evlia për një jetë mirë ose bëmirdës ose njerëz për të cilët kanë menduar ata mirë. I start të cirkut, njerëzit të cirkut kanë epse veante të ndryshme. Ata nuk nuk bashkohen në asnjë gjë. Nuk kanë, domethënë me vete një gjë që i bashkon. Mirë po, e, me gjithë se ata kanë kan qenë të ndryshëm, edhe të në posë dalime me zveti, edhe kam adhuru, dhe më thëmë, ta adhuruar të ndryshëm prej sendeve, ose prej njerëtve, ose prej me lajkeve, ose prej gjinve, e kështu me razë, edhe të në posë drejtime të ndryshme, me gjithë këtë krejtë, për nga mirë i sallallahu nësëllem, nuk e, ka bo dalim me styre, pra i ka luftu të gjithë njësoj, pra i ka luftu të gjith E prej kësa gjendje për nga meri sallallahu në sëllem kuptohem se nuk ka dalim mes ati që adhuron idhullin edhe ati që adhuron një njeri të mirë, ose që adhuron një melek, një prej me lajkeve. Se për nga meri sallallahu në sëllem nuk ka ba dalim mes tyre. Më, më thonë, kjo treganë që adaj me që ka të regu gjendje në tyre, ka të regu se nuk ka dalim nëse, A dhurimi i drejtohet dikujt jetër përveç Allahut, atër e s'ka dalim se kujt i drejtohet. A i drejtohet gurit, apo me lajkeve, apo penga merve, ose njerëzve të mirë nuk ka dalim. Pra ata që e ka në dhuru, Isajnë a.s. penga mërë i sallallahu a.s. i ka luftu. Ata që e ka në dhuru, Uzerinë a.s. penga mërë i sallallahu a.s. i ka luftu. Edhe ata që i ka në dhuru, Drund, ikaliftu, se, e qurotave drunj gjithashtu i ka luftu pa dalim sepse do të thon shirku nuk ka nuk ka dalim se kujt i drejtohet ibadeti me sa durimi por ajo që është e njajtur është se diçka para Zotit ose dikush dorazohet me Allah Allahun subhanahu wa taala me durim se Allahu ka thënë wa'budullaha wala tusyriku bihi shay'an in sana'durani allahun edhe mos i shëqironi ati në adhuri, pra mos i fa një shirkë alëgja, ose askan. Dhe më thamë, shëjën, që si që është arabisht, dhe sëtë është pashqyuar, me kontekst ndalesës, edhe ajo në në kuptonë përfëshirje të zdo gjoje. Dhe më thamë, sikur që i përthejmë Shqipra, mas adhuroni alëgja. Më thamë, mirë po, mos adhuroni, do shkonin në adhurim asgjë me Allahun. Pra, asnjë lloj adhurimi të mos i drejtohet askujt tjetër ose as një gjëje tjetër, sepse tham, ka mundsi ti kan ja kanë drejtuar adhurimin me lajkeve ose disa prenjerëve ose sendeve. Do të thon, ose kësaj të tjera që janë diell i hanë hyjet ose gurte drutë këtu më radh. Pra, Allahu nuk ka bon dallim me këta jetë që do shohim. Nuk ka ndalu një prej këtyne krijefeve që li bëjt shirkë ose që të shesherohet Allahot Nazërim po ka ndalu zdo bëjt shirkut i vogët dhe i madhë edhe pa marë parashisht të kujt i drejtohet edhe gjithashtu ajeti tjetër që urdhron përmi luftu ata që bëjnë shirkë Allahot thot vë qatiluhum hëtta la të kune fitne vë e kune dinu kullu hulillah pra luftoni kundër tyre. Tu qati luhom, luftoni kundër tyre i përfshin të gjithë mosrrit. Pa marpara sistem e çfarë do ishte ku ose do thot kuj t'i ka drejtuar adhurimin tjetër ku tjetër përveç Allahut. Sa thot hatta la takuna fitna, darasat mosque fitna. Ose fjala fitna në këtë fjali 29 e tjera në Kur'an do thot shirq. Pra juftojnë i ata pa madhë parasysh se këna adurojnë deri sa të mos mbetet atë një loj shirkën në mesin e tyre edhe e, hatala të kune fytne je dhe jekune të dinu kullu hulillah dhe në thënë që të mos mbetet atë një loj shirkën edhe e gjithë feja pjetë vetëm për Allahum pra një, zdo i padet i drejtojt vetëm Allahut pra i këti regullit tret në në kuptohet se nuk ka të adhuruar të drejt në gjithësi në qiel ose në tok përvec Allahu të fanë të Allah. Edhe kjo kuptohet që është ajo që përfshim tjale la ilaha illallah po është përqilim me të regu se nuk ka dalim mes atyre që ishe qërojnë Allah pa marë parësish kush janë e, ose shka janë ata. Se kufri është i Vojlojshëm, më tanë edhe ka të adhuruar më shriktë kanë të adhuruar të vojlojshëm, siqë u përmenë pra të disa herë këtu me lartë, se ka disa që adhuruojnë djelin, disa hanën, ose yjet, gjithashtu, disa që adhuruojnë me lajket, disa dzindë, ose njëshme. Edhe ata që adhuruojnë këta të adhuruvar, ose dihan për e këtyne, ata janë mosbësintarë, ose kuferë. Kurse pengamiri sallallahu alaihi sallam të tanë, el kufru milletun vahida. Nësëm, në kufri është një fej. Të të të të përë farësisht se qëfar mënyre është kufri, ose kush, kush ose qka është i adhuruar i, i atyne kufarve, pra jo është një mille, një fej. Edhe pengamiri sallallahu alaihi sallam nuk ka ba dalim mes grupeve të ndryshme që kanë tas të adhuruar të ndryshme Asnë davetin e ti, asnë gjihadin e ti Kurse tjërë që e ka në grupë nga mërtë Argument për këtë është fjallë Allahut Wë idh qalë Allahu ja Isëb në Marjem A anëtë kultët lë nësit të shidhuni Wë ummi e ilahejni min dhunillah Tëtë kërë Allahu dhëtë thot Kur Allahu dhëtë thot Ishajt birit Marjemët e aty i the u thejërvë ndonimua ve nënën tim të avdhuruar përveç Allahut qale subhaneke ma yakunu li an aqula ma laysa li biha lutet e lartsua qofsti un nuk kam të drejtë të them atë që nuk më takon in kuntu qultuhu faqad alimta nseun kisha kan ket ti do ta xedit ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Se ti e di që ka ka munë në vetë vetën time dhe unë nuk e di që ka në vetë vetën tëne. Im në kërën të allemur të jubë edhe ti e, e që i, i di të fshetët. Dhe të këtë këtë ajet është argument se për nga mërë të dhe njerëzit e mirë nuk i përtojnë njerëzit ose nuk i frasin njerëzit që t'jagurojnë ata. Ase nuk i përtojnë njerëzit që t'ateprojnë në, në dhe në lavdatën dhe t'yne. Si, si që të dinë i si ka tënë për Amiri S.A.W. La të puruni i keme aprotin nëse e, nësara i isët në mërëjem. Në, në stëjpër, më tanë mos me levdani përstej përmi sikur që e gan levdu tëj përdi më tanë sikur që e gan të prunë levdata krishtërt për isajnë bini në mërëjemës. Edhe do të të njerëzit e mirë edhe të dërgumë të Allahut nuk i thrasin njerëzit që ti adhurojnë ata ose që ti madhrojnë, edhe ti lartësojnë në dipozitën e tyre, për i thresin njërëzit që ta adhurojnë vetëm Allahun një, subhanahu wa ta'ala. Edhe si cili që i ka adhuru ata, dhe më thëmë pengamertë edhe njërëzit e mirë, dhe të denonsojnë prej tyre në ditën e kiametit, edhe në zdo gjendje, edhe kur kanë qenë gjallë, kanë qenë denonsojnë prej tyre, Edhe ndihmen e kiametit gjithashtu denoncohen dhe nuk e pranojnë i pasetin që u ka drejtuar atyre. Edhe ata nuk kanë, do të them nuk i ka plan as një lloj mëkati për ketë punjë që e kanë bërë. Edhe ky ajet është argument se adhurimi i pejgamberëve ose njërëzve të mirë është çirk. Sepse në fund të gjitha këto i sëqarojmë në detaajës, si që ka fanë në shërfan, sëpse ka disa njërës që pretendojnë se shirkë ashtë me adhuru idhujt, gurët edhe drumët, kurse këto tjirat, kur e adhurojnë njërësit e mirë, ose për nga mërtë, ose me lajket, nuk i logaritin shirkë, po, dhe më thoni komentojnë me mënyrat nëryshme, në disa prej ty ne i sëqarunë në dy regullat e kalume, Kërse e këj ajet, edhe tjera argumentet shumëta pregojnë se adhurimi e nga merve dhe njerëve të mirë është shirkë. Kuptojnë të shumë musliman edhe në kone kalume, edhe, edhe në kitë kohë du të të mendojnë se shirkë është vetëm me adhuru e, idhuj prej gurit edhe drunit. Kërse harojnë se shirkë u ka format ndryshme, edhe Allah i ka ndalu të gjitha të ndal, ndalim në shtyre kurse sa i përket njërë zëtë mirë argument është ajeti ula i kelle dhine jedihun jep të guna ila rabbihim ulvesila ejhun akrabu e jërgjuna rahmet e hu e jahafuna adhabe të ata të cilet i adhurojnë dhe të të më shriket ata vetë kërkojnë të kallahu afrim se cili dhe tjetë me i afërd edhe Shpresojnë mëshirën e Allahut dhe kanë frikë prej dënimit ti. Pra, këtu fjala vësile, që e përkthejmë afrim, është bindje nda e Allahut edhe barje e vetëra vetëmira për të jo afru Allahut. Pra, Allahut ka thonë se e, ata të cilët i lutin këta, dëmë thënë, mëshirën. Edhe ata vetë kërkojnë afrim të këllahu edhe shpresojnë dhe tëtë mëshirën e Allahut edhe... E frigojnë për e dënimit të ti. Pra, vësile ashtë mjetë me të filin afrohesh dhe të kallahu s'khanu t'ala. Ta edhe ajo ose bërja e asaj pune që të afronë dhe të kënësi Allahut edhe të gjeneti Allahut. Pra, kjo është vësile shëriatike, ose të vësul. Edhe kjo është vësilia që ka urdru Allah s'khanu t'ala, ta kur të të u ebëtë e hu i lejgjilë wasile, dhe më thënë, përkomi wasile pra afrim të kallohu. Dhe më thënë, duke pove pra smida, me shpresë në mëshiren e tijë, dhe duke u frigu dënimët të ti. Kurse wasile, e, kete kanë keq interpretu shumë njërë, edhe shirkun e komentojnë me fjallën wasile. Dhe më thënë, ta shpresojnë se përmes i badeteve shirkije, përmes... E, sirpo të çimin e ban duke ju ofruar njerëz të tëmish mendoj se misalkan ose pretendojnë se më tha i afrohen Allahut subhanahu wa taala kurse kiajet ka treguar deri kiajet vërteton se ata që i kanë adhuruar një detimisht edhe ata vet kërkojnë tek Allahu afrim do të thonë nuk mundin ata më ju dhon afrim të tjerëve kur ata vet kërkojnë dhe shpresojnë që, Allah, që i afrohen Allahut, që i afrohen Allahut, edhe mundohen, do të thonë, si të afrohen Allahut. Sipas një komentimit të këtij ajeti, ashtu që lini jashtë për njerëzit, për njerëzit të cilët ata i lutin, qofshin ata gjallë ose të vdekur, ose pejgamber të shumëron, do të thonë, sipas një komentimi të tëfsirëve, dhe djetarëve të fësirit, thot se këj ajeti ka përqëllim ata të adhurum që kanë qenë për njërë dhe të mirë, që është që në për nga merë, ose njërë që kanë bëve pras mira dhe që kanë pasu për nga merë. Se, dëmësën, këta jetë ku sot Allahu, u la i kelle dhine jetë runë, dëmësën, ata të cilët i lusin, ata vetë jepë të runë i la rabbi himul dhe cilë, ata vetë kërkojnë te, nder asrim, to. Ai hum akrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu. Donë spërsojnë tekusi tre tyre është më i afërt, edhe spërsojnë mëshirën e Allahut dhe figohen prej dënimit të tij. Ky është një mendim, kurse mendimi tjetër thotë se musrikët ka nadhuru i ka nadhuru xhind. Donmtan disa prej atave rumve të musrikëve natkoh kanë qenë edhe xhindët. E tisa për atyre gjimëve që kanë qenë të avurum në të ko, e, kanë hinë islam edhe kanë tranu të uhidin dhe janë largu prej shirkur. Edhe ata kanë fillu të avurojnë vetëm Allahun edhe janë mundu të bëjnë vetë atë mira për tju afrua Allahut. Kështu, këta të avuruarit kanë qenë ata që janë mundu të i afruajnë Allahut dhe jo që mundën të bëjnë dobi diku tjetër, kurse avuruarit si të tyre kanë mesë në adhurimin e parë që e kanë da. Nëmë tënë edhe për qatë pojnë që ka zvrit kjo ajet, për ata gjithë që e kanë pranu firën e pengamerit që lëllohu. Prasit dhe qoftë kjo ajet vërtëtonë se nuk lejohet të drejtohet adhurimi njerëzve të mirë. Pa marë parashisha janë pengamer, apo janë të sënqertit, ose janë evlijatë dhe njerëzit që kanë dhëpun të, të mirë, Të gjitha këto thamë paraqesisht ka ndallime në zveti. Të gjitha janë Të gjitha janë cirk që largojnë prej avurimit ndaj Allahut subhanallahu ve teala. Si do të thotë këta këta jeta s'ka argument, fenkonet nga Amerit sallallahu alaihi ve sellem, qato mosrik të cilët i kanë avurur njerëzit e mirë ose çika kanë avurur edhe të mirë të Allahut. Thamë paraqesisht kanë qenë njerëz apo xhin. هذا argument per a facecana gauru drungi ase gurd tot sheikh mohammed bin abdullah abi wa dalil al asjar wal ahjar per argument per drung teve gurd fast tawli taala a ra'aytum al lata wal izza wa manat al thalitha al ukhra per akenipa gatin de uzan edhe menatin, e tret, menatin të, të tretim për e këtyre të adhuruarve. E, a kimi pa e fara e i thumë, kjo është mënyrë për të mahu adhurimin e tyre. Në të më shikmi se si, adh si adhurojnë latin edhe huzan edhe menatin, që të më thunë se nuk duhet. Thënë, në të më thunë kjo është për të përmë të ndalesës edhe qërtimit. Latë, nduket se kemi seriove dersa të kaluam e kaluame ëh se lat kaqen e vull në paiz edhe ai kaqen një gur i gvendur mbi ta kapasni shtypë 85 ndërtuam mbi të edhe kaqen e mbështirtë me 5 për të për të sfiduar se për të për të bërë bë konkurrencë kaq edhe fika pos shërbetorë dhe më sanë që e kanë rujë kuptojë që, Kuptoj, që kanë shërbi që kanë bojë badese dhe si kanë qenë në atëko priftrit ata që kanë shërbi vendeve të shirkut e pra që si pos disa kirajet e dhe le dhohet let pa të shdid nta. në ta në të në fadha ejtumur letë e uëllëzat edhe kjo është kuptimi, i fjallë flatë që janë. Kurëse në kira tjetër lezojt e fërra i të mullet të, dhe më tanë me të shlip të tafë, edhe ajo është atëherë ka kuptim të ati që ka po, që ka po një lojë shqimi për haqit, në atë kodë, më tanë që në atë kodë më shrikt gjithashtu kanë shku në haqë, dhe srbimi hafidve ka qen nder shumë i madh, sepse kan bën njerëz të mirë, do të thonë që kan kan qenë të njohur me ibadet. Edhe ai ka qenë që i ka srbiyn kon e hadith njerëzit me pushtim, ëh, për ifjales jelip të sevik. Do të thonë ai fjalimi quhet sevik, çfarë pra i mili tëre, nuk taman, qop, e di tamam si. Mi bësofë do ço, ëh, lat me të shvid dhe tëtë atë që e ka bo kitu shqim, dhe më thonë a e kini pa atë latin që e ka bo kitu shqim, dhe më thonë pas këti kiraeti dhe tëtë tëtë sa e ka qenë njeri latin. Kurse e, kjo i përshim të dyja sepse atë idhull ja kanë bo që atë i njeri të njësë, dhe më thonë prap ata e ka madhuru idhullin, Mirëpoq kam pas fillim ta udoroj shpirtin aty në një ritmish që ka qenë ti kam pretenduar se ka qenë me të vërtetë mirë Allahu aleh. Kurse 'Uzza kanë qenë disa e, drun, disa trum, pemë, në tëm, në vendin Wadi Nakhla, që është mes Mekës dhe Taifit. E rreth aty në pemë ka pas ndërtesë gjithashtu, mure edhe perde. Edhe brenda gjithashtu ka pasë shërbetor të ati venit, mushrik, edhe ka pasë shejtana të cilët kanë folë prej brenda. Edhe njerëzit kanë mendu, si qëtët e, shekhezani, hafi dhe Allah, do tëtë se kanë mendu, pra kanë posë gjimë shejtana që ju kanë folë njerëtve prej brenda, edhe ata kanë mendu, ose ju flasin drut ose ju fleta janë kërteca, do të thën, të cilën e kam adoruar. Edhe nuk e kam ditë se ata kanë qenë sejtana që i kanë larguar njerëzit nga rruga e drejt. Kurse më nat, ka qenë një gur i madh në një vend që është afër kodrës Kuden, në smekesave me dinës. Edhe këtë kët gur E kanë shërby, khuza, e dhe eusë dhe khazrët. Dhe të të këta tre idhuj, që përmendem kitha jet, kanë qenë idhuj të matë nëghaj, së cilë të kanë adhuru në shrik të asoj kohën, prej aradëve. Edhe Allahum këtë form përëtëse, pra indalon nga dhurimi idhujve, dhe kanë e fara e të mëllate e vëllëzë, u mënate të talisët e l'ukhra, I kene për këta jidhuj dhe tëtë këta a kanë mujt të i banë dëbi dhe të vetës që të mund t'i banë dëbi edhe ju që të tëtë Shekhe Fruzzani hafizhuë Allah Sërse Pëngameri s.R. Allah honin dhe usillem Pra fjallës Shekhe Fruzzani tëtë Kur Allahu esolli islamin edhe jadha të sukses Pëngameri s.R. Allah honin dhe usillem për të që viru mekën Qa t'harri Pengamiri sallallahu wa sallam adrgoj mughira ibn t-shuqba edha Ebu Sufyan ibn t-harbin radhiallahu anhu ma t-la-ti, n-ta-if edha ta ruzun, aga t-prishn bin t-ham si basur dhrid Pengamiri sallallahu wa l-inhu wa sallam Qursa qalid ibn walidin kadrgoj radhiallahu anhu t-u'zha edhaj ikarronuwa bin t-faysan ka prishn edhe i ka përrejt drujt edhe i ka, i ka vra e ka vra një grue që ka qenë aty një një realitet gjimën fërën të njerit që i ka bën adhurime edhe sifer edhe i ka mështu njerëzit edhe ju ka fol njerëzve i ka nëzit që ta adhurojnë adhven edhe e ka fshinjë adhven edhe nuk kalan atë një gjurë alhamdhe lillah kur talibin e bitalibin radhiallahu anhu E ka qute menati edhe e ka prish, menatin e ka rëzu, e ka dërmu edhe e ka fësia dhe më skalon asni qënë. Përqatë Allahu i dre... me këto ajete ju drejtojtë a ratë dhe më përgjësi që i gamë pas të adhuruarit ma të mdojkë të tre, e fata i kini pa këta, a munden ata të ambrojnë dhe dhe vetën nga ushtrite Allahut, nga ushtrite e, e, besimtarve, edhe ku kanë shku, ku kanë betë ata, a mundën të të i bajnë dobivet vëtës, e ku ma të tib, mund të i bajnë dobivet vëtës, e ku ma të mund të i bajnë dobivet tjetër. Nëse këta që kanë qëllë matë mdojtë, të kanë mëjt me bostat, dhe të dhe kretë të adhurum të tjetër, janë kështu të kodë. Allahu ane. Edhe tjetër argument që përmenë Shekhu l-Islam, Mohamed i Mandullah, Abdil Wahab, Rahim e Allah, thët, وحديث ابي وقت بن الليث رضي الله عنه هذا حديث ابي وقت الليث رضي الله عنه اي fillohet se kemi dal me pejgamberin sallallahu alaihi wasellem per luften e Hunemit kurse ne ishim posa dal prej kufrit do ta theren fillim sa kan dal prej kufrit edhe kan hyr im islam do i kan njoh fort normat e islamit e sot rrugas kan pa Mushrikë të kanë pasë një pen sidrë, dhe më të një dru sidrit, në të cilin kanë ban rite, kanë ne dhe më të një të një të tijin për i badet, edhe i kanë varë armët e të tyre. Edhe atë, druë e kanë qujtë dhatu e në vatë. Edhe thotë ne, kur kalumë për një sidrit tjetër, i fanë për nga mërit sallallahu a nësallam, ja Rasullallah, i gjallene dhatë e në vatin, kemalihum dhatu e në vatë, Napoja si pra, dhe uh, ne veni dhatu en radh, sikur kan ata dhatu en radh. En radh, anshu me si fjallis naut, që dhëtët Libja. Pra, druni i Libja, dhe ati kuj këm, ose i varje dhe simetan, kuj këm var gëm të të gjyre për eqet. E kërë e gëmë thonë, këtë fjallë, për nga nëmeri sallallahu në sallam, ka thonë, Allahu akbar, inneh s-sunen. Kultë muëllë well, dhe nëfti bëjedi, këma kalët dhe në Israële li Musa ka thënë Allahu akbar kështu janë traditat në thënë të njerëze se dhe ju thëtë një gja që e kanë të njëtën fjallë që kanë Israële, e kanë thënë dhe në Israële Musajt edhe ka lezua jetin kë Allahu e tregon fjallën e tyre i gjallën e ilahën këma lehën alihën në thënë najbanë edhe neve një të azurum pra një dhu që të azurojmë sikur kanë ata prafë populli i faraonit. Kale inë kumë kal mund të gjëllun. A dhe Musa i, a.s.a.m. i tha, ju jeni popull që nuk dini. Hadithin e transmiton Ahmed i dhe Tirmidhiu, ibn Ebi Asim edhe ibn Qibban. Tirmidhiu ka thamë që është Hasen Sahih edhe ibn Khadjeri Sofi, edhe Aldani, e Gabo Sahih, gjithashtu edhe Shekhe Albani, r.a.m. Pra, kur... Këj hadith është argument se i njëranta qënë deri në shqirtë. Ata, këtu të regon në e, e bugasi dhe lejti i radhjallahu anhu, sa atëre kanë qenë të ri njësjanë, forës të dalë të kufrit, edhe kanë kërku për e finamerit qëllallahu anhu sëllem, që t'ja u caktoje një drunë për, për, për t'i varë aty armë të veta dhe për të kërku për e qetë për e ti, sikur që kanë ba më shritë edhe ë Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ka fam inna hasunen, këm këtu jam traditor e njerëzve. Thonë, ata ska një rramp, isojn ti vetë, apo duhet më i pasu ata. Do të thon kur isojn, ju duket se asht një vepër e mirë, kur isojn duke veshur kitin e ri ose tu i vesh fëmijën që ston me maska ose tu bop breza morschia etj. Edhe mundohen më njëherë ni imitua ata pa marr paraqësisht dhe a janë ata në gjuk drejt, apo në gjuk gabume. Unë tëmë, këta janë traditat e njerëtve që ata që zdinë, vetëm e shojnë dikant tjetër që ashtë të po të qka dhe ju përqenë e jo, mundohen me imitu. Kërse për nga meri së rabahu, në sëllëm ka thamë, e mëndë të shëtë dhe hepi kaumin, së huë minhëm, dhe më tëmë, kushin gjanë një popullit, aja është prej tyre, është sigur ata, Edhe, për nga mëri sallallahu a nësëllem, është që ditë, më tënë ka shprejë habime keqardje, edhe ka thonë Allahu e këtër, më tënë Allahu është majmadi, inë nëhe sënen, dhe tëtë kështu janë tradita që ka thonë në tjetër hadith për nga mëri sallallahu a nësëllem, e dhe tëtë tëbionë në sënen e mënë kane qabdhë kumë, më tënë dhe dhipasoni tradita të popu i dhe që kanë qenë para jushë dhe si ka than, plam bas plam, kut bas kuti, dhe kut pas kuti, dhe dhe ha than qëfsehin në vrimen e harduqës, dhe ju do të hin një mastime. Kan than, sahabet a, jahudit dhe krishter, dhe dhe dhe të i pasën kështu, Për nga meri sallallahu, në sëm ka than, femen, e ka tjetër, du të të. Pra, ka të regu këtë, normalis të sigur në hadith e tjera, që ka të regu Për nga meri sallallahu, në sëlem se dhe të përhapit vineranta, dhe dhe të humbet bid Edhe kjo është koha kur e, ka hup pjituria edhe ka bisundu i një ranca, edhe tash njerëzit mundohen i pasu jahudita dhe krishtet të plam mas plam, edhe në qësa ata hinë në vrimat e harducave, musliman do të munohen të hinë mas tine. Edhe kitë fjarë, kitë përngjasim, që kanë da së ata të abajnë, për nga mërrit sallallahu alaihi wa sallam, e ka krasu me fjallën e, Israelve, tan, e dhe në Israëlve, që i kanë thanë, në ajbanë edhe neve një të dhurun, sikur që i kanë ata të dhurun. Dhe tëtë, kjo është përshkak mos njohjes të fejtë së Allahut. E përqatë, Musaj a.s. përgjigj, e përme për të kësaj edhe pengameri sallallahu a.s. për popullin e vetë, i da thënë, inë kumë konë mund të gjhëllun, ju e një një popull që nuk dhimi, inë ha ula, ulai, më tërbër më të tijin, më batil më të janu jam e lunë. Më të në këta njërës, shkatrohet gjendja në të cilën janë ata, edhe i kanë të kota veprat të cilat i bajnë. Më të në në nuk duhet ti imitoni ata, edhe nuk duhet që konimastime, sepse veprat e tyne që ka i bajnë janë të kota, edhe gjendja tynve është shkatrume. Sepse kjo që e bajnë është, Shirkë, dhe mu të më fëmë. Pasaj, Musa i lësëramë ka thamë, kull, kalla, ëgajra Allahi ebëdhikum ilahen, vëhua fadda lakum ale l'alamin. Në të në atë ju bëjtë adhuruartë të tjetër, përveçë Allahutë, kur a ju ka mbiblesëm bëtë gjithë botratë. Dhe të kjo është punë përra mendushme. Pasë këtë në të mirë, dhe, Atinë sigurt këto në Israil, do të thonë që Allahu ju dha shumë të mirë ai shtoi prej eh eh faraonit dheve nzorin e përdeti, do të thonë ja u çeli detin atyve dhe e përmbyti faraonin dhe ju dha ushqime dhe ju dha ujë në atë vend ku kanë qenë, më topat ata, thonë na gjon edhe neve në kagurur sigur popullit faraonit që kanë pas. Edhe për çot Mesaj alayhi salatu vesselam i them a ti u bën youtube youtube si u duhet të ndagun tjetër për vetë Allahut kur Allahu ju i mbivlerëson di të gjithë njerëzit këto pra kërkimi për çështësprej drunga apo figurvë as tradit e popullit të spirt fotulet më pas, domethënë para ardhjes së e islamit, para ardhjes e vahid që dërguar në mirësia allahuna selim Pra, të këtejmë edhe njerë që këti hadith të regonë që përndjasimi me pokujt tjërë shkonë deri në përndjasim me ta edhe në shirkë. Edhe gjithashtu të regonë se mos njohja e teuhidit banë që njeri më ra nga bimet këtila. Edhe mos njohja e shirkët gjithashtu e ka rezultat rëmjen shirkë nëse nuk e një shirkun, nuk disimu rrujt prej ti. Përqat njeri e ka obligim të amsoj e të ukejdin, të amsoj e shirkun, edhe njohjen e tyllëve, sa mare prej kuranit e dhe sënëetit, që dhije të mamë se si të ruhet prej ti në kumënerëve të shkatrinit. E, ta përmlezin këtë regull, do këtët, qka përmbanë këj regulli 3, është se pa marë parasysh që parë kanë e adhurojnë njerëzit. Nëse adhurimi drejtojt diku tjetër për joqë Allahut, a jenështë i njajtë. Edhe nuk ka arësvetim për dikan e, që i adhurojnë me lajket, like me thanë se shirë pa është ajo që e, ata që i adhurojnë gurt, ose që i adhurojnë njerëzit e mire kështë këmerat. Edhe gjithashtu për e kësaj kuptohet se të nga merte Allahut të gjithë edhe të gjithë njerëzit e mirë që janë pasues të pejgamberëve të Allahut nuk pajtohen me adhurimin, do të them, nuk pajtohen që adhurimi të drejtohet aty në. Edhe ata denoncohen prej kësaj veprë, edhe filozofu ka thënë se ata nuk kanë mëkat për veprat e njerëzve të mirë. Edhe pra duhet të më ditë se adhurimi i idhujve prej drurit ose prej gurit edhe adhurimi i varëve të njërëzëve të mirë nuk ka dalim të këllohu subhanu wa ta'ala. Kretë janë të idhuj, kretë janë idhuj, pra kretë janë të adhurum për të cilët Allahun nuk ka zbrit argument, si qka fanë Allahun Kur'an, imhije illa esmeën se me i tumuha, dhe dhe emra, të muha, antë muha e ba'ukum, ma enzhevëllohu bihamin sultan, të të të jam zhëtëm emra të cilat i kemi traktu ju edhe baballar të juaj, والله نكذب بدون اي ارغمنت فقره اذا ما تايت صان الرقله 4 والله اعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد